Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Amin. Amin. Wal Kitabil Na hapa kwa kitabu kinachobainisha. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka innakunnamunzirin akika tumekiteremsha katika usiku uliobarikiwa akika sisi ni waonyaji fiha yufraku kullu amrin hakimin katika usiku huu hubainishwa kila jambo la hikma amran minna indina innakunnamursilin jambo litokaloku kwetu hakika sisi ndio wenye kutuma rahmatan min rabbik innahu huwas samiu alalim ni rehema itokayo kwa Mola wako mlezi Hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua rabbis samawati wal ardhi wama bainahuma in kuntum muqirin mola mlezi wa mbingu na ardhi na viliyo baina yao ikiwa nyenyenye nayaqini la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabb abaikum awwalin Hakuna Mungu ila yeye. Anahuisha na anafisha. Mola mlezi wenu na mola mlezi wabazenu wa mwanzo. Bal hum fi shakkin kini wao wanacheza katika shaka. thartaqib yawma ta'ti as-samaa'u mubin basi ingoje siku ambayo mbinguni zitakapoleta moshi ulio dhahir yaghshana nasa hadha adhabun aleem watu hii ni adhabu chungu. Rabbana kshif 'anna al Mola wetu mlezi, pondolea adhabu hii hakika tutaamini. Anna lahumu dhikra wa qad jaa'a hum Nini faida ya kukumbuka kwao na alikwisha wafikia mtume mwenye kubainisha? ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ نَوَاوَ وَكَامْجَوِزِيَ عُصُو وَكَسَمَا هُوَ أَمْفُزْوَ نَايِنْ مُندَوَازِمُ إِنَّكَ شِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ hakikasis itaiondoa adhabu kidogo lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile yauma nabtishul batshatul kubra innamun taqimun Sikopo tutayoyashambulia mashambulio makubwa bila shaka sisi ni wenye kutesa. Kawma wa laqad fatanna qablhum qauma fir'auna waja'ahum rasulun karim. Na hakika kabla ya hawa tuliwafanyia mtihani watu wa Firauni na aliwafikia mtume mtukufu. An adu ila ibadallahi in Nilekum rasulul amin akasema nipeni waje wa Mwenyezi Mungu kwa hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu wa an la ta'lu 'ala allahi inni atikum bisultanin kiburi mwenyezi Mungu Hakika mimi nitakuleteeni uthibitisho uliowazi wa inni'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun najikinga kwa Mola wangu mlezi na ndiye Mola wenu mlezi pia ili msinipige mawe wa illa tu'minu li fa'tazilun na ikiwa hamniamini basi jitengeni nami da daa rabbahu anha ulaa Mola wake mlezi akika watu hawa ni wakosefu Fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un Mungu akasema basi nenda na moja wangu usiku wa yakini mtafuakwa watrukil bahra rahwan na bahari vivyo hivyo imeachana kikawao hao ni jeshi litakalozamishwa kam taraku min jannatin wa uyun mabustani mangapi na chemche ngapi waliziacha wadhuru wa maqam karim na, na vieo vitukufu wa ni'matin kanu fiha fakihi na nema walizokuwa wakijistarelea kadhalika waawathnaa qauman akharin ndio hivyo na tukawarithisha haya watu wenginewe thama bakat alayhim as samaa wal ard wal wa ma kanu munzarin la mbingu wal ard hazikualilia wala hawa kupewa muhula Allahuakbar Allahuakbar La ilaha illa Allah Surat Ad-Dukhan imeteremka Makkah Surah hii imeanza kwa kusimulia habari za Qur'an ya kwamba imeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika usiku wa Lailatul uliobarikiwa kwa ajili ya kuonya na tauhid imani ya Mwenyezi Mungu mmoja na kwamba hii kurani ni haki kweli tupu halikadhalika sura imesimulia habari za kufufuliwa na kwamba hayo hayana shaka ndani yake na imezibisha hoja za wanaoyakanya hayo na ikawarudi washirikina ikalinganisha baina ya washirikina wa maka na wenzao waliowatangulia nao ni kaumu ya Firauni ikaeleza mapatilizo ya Mwenyezi Mungu yaliyowashukia hao tena ikatilia mkazo kwamba siku ya kiyama ndio siku iliyopangwa ya kutengua ukafiri na upotovu wote na ikasimulia malipo ya wakosefu kwa siku hiyo na malipo ya waliongoka na ikamalizika kama ilivyoanzia kwa mazungumzo juu ya Qur'an na kwa kuwaonya wanaokadhibisha ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa nao wangojea balaa na masaibu yatakayo washukia. Aamin. Imeanzi ya sura hii kwa baadhi ya harufi za kutamkwa kama ilivyo ada ya Kurani katika kufungulia sura nyingi kwa harufi kama hizi. Mwenyezi Mungu ana kwa Kurani yenye kuweka wazi dunia ya haki, yenye kuwabainishia watu waliona maslahi ya dunia yao na akhera yao ili kujulisha utukufu wao chake. Hakika sisi tumeanza kuiteremsha Kurani katika usiku uliojeheri wenye baraka nyingi kwani ni mwendo wetu kwa akokuatuma mitume na kuiteremsha vitabu katika usiku huu wenye baraka upambanuliwa baina ya mambo yote yenye hikma na Kurani ndiyo kilele cha hikma na ndiyo pambanuo baina ya kweli na uongo na kwa hivyo ndiyo ikateremshwa katika usiku huo na kusudia kwa jambo hili yani jambo kuu lenye kutoka kwetu kama ilivyokushapita hukumu ya mpango wetu kwani nishani yetu kutuma mitume kwa vitabu ili kuwafikishia waja wetu kwa ajili ya rehma ya Mola wako Mlezi kwa waja wake amewatuma mitume kwa watu wawafikishie uungufu wake kwani hakika ye peke yake ndiye mwenye kusikia kila cha kusikiwa mwenye kujua kila cha kujulikana yeye yente mbingu na ardhi na bilio baina yao ikiwa nyinyi mna yakini na haki namna mnaifuata namna mnaamini kuwa hakika ndio yeye mwenye kuiteremsha kurani kuwa ni rehma na nguvu hapana Mungu isipokuwa yeye anastahili kuabudiwa yeye peke yake mwenye kuhuisha na kufisha na yeye peke yake ndiye ni nyinyi na kuumba baba zenu wa mwanzo lakini makafiri wanashaka na ukweli huu wao mwa kifua lao na huo ndiyo mtindo wa watu Wa pumbao na michezo sio mwendo wa watu wa ilmu na yakini Basi wewe ya mtume ngojea ukame utapoteremkia mkia Wakasibiwa na kukonda na udhaifu wa kuona ikawa mtu huwa anaona baina ya mbingu na ardhi moshi dhahiri shahiri akawa anasikia mvumo wake wala huoni Moshi huu, utawazunguka wale wanaokadhibisha waliosimwa na ukame watasema kwa wingi wakitisho hii ni adhabu kali na chungu kama pia wataliposaa kwa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu hakika sisi tutaamini ukituondolea adhabu ya jana viki. watu hawa watauahidika wa vipi hata watimizayo imani wanayahidi wakiondolewa adhabu na hali mtume mwenye ujumbe uliowazi kisha wajiana miujiza yenye kuonyesha ukweli wake na hayo ndio mawaidha makubwa kabisa kisha wakaacha kumfanyiki mtume aliyetiliwa nguvu na miujiza iliyowazi na wakamwambia huo huo ngono na uzushi mara nyingine wakimsingizia kuwa amefunzwa hayo na mtu na mara nyingine kuwakili yake imekorogeka Mwenyezi Mungu anawarudi wa sisi hakika ni adhabu wakati wa duniani nao ni wakati mchache lakini nyinyi mtarejea tu bila shaka yale yale mliyokuwa teteda ya ewe mtume watajie ile siku tutapoashika kwa mshiko mkubwa wa nguvu nasi kwa mshiko huu ndiyo tunawatesa Nabila tulikwisha tulikwishafanya mtihani kabla makafiri wa Makkah kaumu ya Firauni kwa kuwaitia kwenye imani na kawajia Musa mtume mtukufu kwa Mwenyezi Mungu. Wakamkataa kwa inda tu. Na huo ndiyo mtindo wa hawawashirikina. Mtume mtukufu waliwambia nipeni enyi watu wa Mwenyezi Mungu nino wajibu juu yenu. Na lol ni kuitikia uto wangu kwani mimi ni mtume nimetumwa hasusi kwenu na ni mwaminifu katika ujumbe wangu wala msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu kwa hukukaribisha mtume wake kwani mimi nakuleteeni za uliowazi wa kubainisha ukweli wa unabi wangu na utume wangu na mimi najilinda na mwenye kuniumba msiweze kuniua kwa kunipiga mawe Naiki wa hani basi jitengeni nami wala msiniudhi Musa akamwambia mwana wake mlezi kwa kumshtakia watu wake alipokata tamaa nao kuwa hakika watu hawa shauriao fika ukomo katika ukafiri basi wewe wafanyie wanostahiki nae Musa kambi watoka na waumini usiku siku kwa kificho wasije kukupateni kwani Firauni na askari wake, wako teni, pindi wa kijua wakuakamteny na hii aache bahari imetulia kama ilivyo, bali ya kushapigwa kwa fimbo wapate kuingia hao wanaokanya kwani wao watazama tu hapana hivi wala hivi hao watu wa Firauni, baada ya kuzama kwao waliacha magustani mengi yenye kunawiri na chembe chembe zoterera kama maji yake na makulima namna, na makazi mazuri mazuri na maisha ya raha na starehe waliokuwa wakionyo tamu mfano wa adhabu hiyo Mwenyezi Mungu humwadhibu mwenye kwenda kinyume na amri yake na katoka katika utifu wake na humuondolea neema yule mwenye nayo akawapo watu wenginewe wasiokuwa na mahusiano na yoyote la ya yama wala basi la mbingu wala ardhi hazikauhusunikia ipoje kwa adhabu Jinsi lilivyoharibika hali yao wala hawakungojea watubu wala hawakupiwa muhula wapate kunirejea taksiri yao kwa jinsi walivyodharauwa